Конгрес українських націоналістів, Організація українських націоналістів, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» і Організація українських націоналістів «Революційна» мають намір об'єднаними зусиллями підтримати на президентських виборах кандидатуру лідера блоку «Наша Україна» Віктора Ющенка. Інтерфакс Україна. Якби я сказав, що я буду балотуватися, то Янукович став би самою щасливою людиною. Скинути такий тягар, сказав Кучма на прес-конференції в Києві. «Українська правда». Видавництво «Донбас» у четвер довело до відома редакцію єдиного опозиційного регіонального щотижневика «Острів», що сьогодні більше не буде друкувати газету «Українська правда». Відомий американський теле- та кіноактор Джек Паланс відмовився прийняти нагороду на фестивалі російських фільмів у Голівуді, ще й залишив залу на знак протесту, заявивши «Я українець, а не росіянин. Українська служба БіБіСі». «До вас, пан Мирослав Коваль!» Секретарка, що працювала на місці Хмаринки, говорила ще трошки боязко, але то нічого, звикне. «Розкриваю обійми». Я підійшов до дверей кабінету і гостин розчахнув їх. «Ласкаво просимо!» Дівчина за стійкою невпевнено посміхнулася. У приймальні стояв, як завжди, ефектний, недбало елегантний та впевнений у власній неперевершеності Мирослав. «Кого-кого, а його я радий бачити у будь-яку пору дня і навіть ночі». Мирослав був режисером. Колись давно, коли ми тільки вперше потисли руки, і він відрекомендувався «режисер», я вирішив уточнити – кіно чи театральний? Просто режисер. Стримано, але з почуттям власної гідності відповів новий знайомий. З часом я переконався, що він мав рацію. Якби хтось спробував визначити, в якій саме галузі мистецтва орудує мій приятель, він би розгубився. Документальне і художнє кіно, театр, телебачення, офіційні заходи, публічні шоу та приватні вечірки – усі ці майданчики підкорялися Мирославові однаково легко. Але все-таки він був не просто режисером. Далеко не просто. Він був веселим, компанійським, злегка цинічним, але через це дотепним хлопцем і своїм існуванням та влучними зауваженнями вмів примирити мене з сучасним світом, а точніше кажучи, з тією божевільною, що її чомусь називають сучасним світом. До знайомства з Мирославом я був насправді дуже невисокої думки про служителів храму мистецтва. І базувалося це на досвіді спілкування зі співачками чи танцівницями, майбутніми та нинішніми зірками, яких полюбляли приводити з собою до ресторанів колеги-бізнесмени. Спочатку кривляння цих німфеток здавалися навіть забавними. Але досить швидко я зрозумів, що намагання витлумачити зміст слів, які вилітають з їхніх напомаджених ротиків – дарма праця. Це були не слова, а умовні сигнали на зразок азбуки морзи. Мені нудно, хочу пити, купи мені це, ну і так далі. Милі личка, стильний одяг або його відсутність були лише результатом ретельної передпродажної підготовки, і ставало очевидним, що храм мистецтва це місце, де торгують усім оцим гуртом і в роздріб. Ну а раз торгують, то мусять бути продавці, які, задовольняючи цехові понти, називають себе режисерами Так само, як продавці у борделях, гордо іменуються сутенерами Звісно, на додачу до білого тіла, клієнтам храму мистецтва пропонується антикваріат сумнівного походження. Фарба, намазана на полотну рукою модних художників, кавалки бронзи та каменю, від яких чи забулися, чи то полінувалися відрубати все зайве, а також дорогі квитки на фонограмні концерти заїжжих знаменитостей. Там є свої режисери, які називаються кураторами виставок, продюсерами чи мистецтвознавцями. Проте спілкування з Мирославом дозволило з'ясувати – те, що я мав за храм мистецтва, насправді було всього лише маленькою прибудовою, яку підприємливі служки спорудили спеціально для бізнесменів, бандюг та іншої убогої братії. Справжній же храм, хоч і дещо занедбаний, холодний та неохайний, виконував таки своє сакральне призначення і містив навіть доволі добре облаштовані закапелки. Люди, які служили в цьому храмі, були представниками особливої породи. Вони і не уявляли свого існування без того, щоб написати, заспівати чи намалювати щось, навіть коли воно й не годиться для продажу. Звісно, Америки я не відкрив, такі люди були завжди. Просто здавалося, що вони давно вимерли, бо столичне середовище, в якому обертався останні роки, не демонструвало жодних ознак їхнього існування. Треба сказати, що Мирослав зовсім не був анахоретом. Він багато тусувався, мав впливових знайомих і замовників, в тому числі серед можновладців та бізнесменів. Його худоролява фігура у ретельно недбалих шатах з незмінною шийною хусткою замість краватки та хвостом доглянутого хвильчастого волосся на спині часто потрапляли мені на очі на офіційних заходах та прийомах. Однак, попри ринкові стосунки, що панували навкруги, хлопець міцно тримався корінням за ґрунт. Той самий ґрунт, в якому проростає мистецтво у його природному вигляді, а не тільки ті витвори, що йдуть на продаж. Мирослав дуже шанував таке мистецтво, ба навіть намагався прищепити любов до нього на дубових стовборах душ приятелів-бізнесменів. Він вірив, що на кожен справжній шедевр можна врешті-решт знайти покупця, Проте поки що ця його теорія не знайшла практичного підтвердження. Як погода в Москві? А ти звідки знаєш? Здивувався я. Не люблю, коли інформація розповсюджується без моєї згоди, бо в результаті рано чи пізно з'являються усілякі американські громадяни з доларами у дипломатах. А хіба то секрет? Мені твоя секретарка по телефону сказала. Он вона як. Цікаво, це ще хмаринка чи вже нова відмітилася? Та ні, не секрет. Просто секретарки забагато подякують. Уявляєш, одна навіть в журналі передачі змін почала вести особистий щоденник. «Інтемний?» – підняв брову Мирослав. «На жаль, ні. Дівоча маячня, хто кого яблучком пригостив, довелося вигнати». «І то вірно. Якби інтемний, можна було б нишком читати, то був би люкс. А про яблучка? Хоча знаєш, питання, хто кого пригостив яблучко, має глибокі історичні корені». Один варіант пригостив був не той, закінчилося війною троянською. Як справжній патріот Галичини, Мирослав не цурався колоритної тамтешньої гвари в межах розуміння співрозмовника, зрозуміло. Межі мого розуміння були досить широкими. Отож, я й не хочу війни. Зараз у Москві навоювався, посаме нікуди. Ти навіть не уявляєш, що там насправді діється. Мирослав розтягнув свої пластичні губи у скептичній посмішці. Третій рем Швидше другий Содом, гроші рікою, американські супертехнології, арабські розкоші і одночасно у гольф-клубі, крутому до неможливості, братва розводить лохів на тьолках. Запускають голих у басейни, хто клюне, ставлять на бабки. А те, що там робив гольф-клубі? Я глянув, чи добре зачинено двері до приймальні, і аж тоді зізнався. Мене ж розводили. Точніше, намагалися. Мирослав присвиснув. Бігме, думав, що там ті бандюки вже давно в бізнесменах? Е, ні, бізнес там зараз тільки конторський. КГБ чи ФСБ, як там вони зараз називаються. Розумієш, Мирославе, нафта – це народне багатство, тому весь процес контролює ФСБ. Все дуже просто. Або ти заробляєш на нафті, або обслуговуєш тих, що заробляють на нафті, або обслуговуєш тих, хто обслуговує тих, що заробляють на нафті.